Varning för övermod. Kapitel 4, verserna 13 till och med 17 och kapitel 5, verserna 1 till och med 6. 13. Ni som säger, idag eller imorgon ska vi föra till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. 15. Ni borde säga: Om Herren vill får vi leva och göra det eller det. 16. Istället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryter av 17. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det, han begår en synd.